Allora, questa lunga pausa musicale è dovuta al fatto che c'è appena arrivata una telefonata dal CIE di Bari Nel quale in questo momento preciso sappiamo che si trovano una serie di persone, di uomini migranti Si trovano sul tetto del CIE di Bari e stanno protestando per alcune, eh, alcune tematiche E quindi lo facciamo direttamente raccontare dalla voce di una persona che si trova in questo momento Sul, sul tetto del CIE di Bari così andiamo a capire cosa sta succedendo e quali sono i motivi eh, dei, e, e quindi i problemi per i quali loro hanno deciso di protestare in questa eh, maniera buon pomeriggio, ci senti? Sì Ciao. Allora... abbiamo protestato perché lui è salito da due, due, due ore la corda voleva buttare da sopra per Buttare, da, da da cercare di impiccare, perché è chiamato ha uh, seduto quasi 20 minuti di più di 20 minuti lui chiama la polizia però uh, la militare dicono a lui aspetta, aspetta, aspetta lui ha perso la, la speranza la, la pazienza no? quasi per buttare giù allora, noi siamo come si dice Parliamo con lui, eh, stai cano, stai cano, saicano, stai caro. Stai allora dopo noi siamo saliti tutti sopra il te tetto, no? Con lui per salvare lui e parlare con lui. lui facciamo così per venire anche la, la, la polizia per parlare per il, il suo problema. Perché la sua lui ha sentito che la sua madre è morta oggi, ha portato anche i documenti originali, tutti quanti di, no? Voleva andare, andare, andare via il suo paese per, per, per, per vedere la sua mamma, no? Sì. E quanto noi siamo saliti sopra, quando noi siamo saliti tutti sopra, loro sono voluti la polizia e tutti, che è il capo della squadra di Costura di Bari, ho parlato con lui, l'abbiamo fatto scendere e adesso è andato a parlare con loro. Marta. però come ti ha detto qua... ci sono tanti problemi e quindi noi infatti sappiamo che da uh, tre giorni se non sbaglio siete anche in sciopero della fame e quindi lo sciopero della fame si va ad aggiungere a uh, questa ennesima quest uh, protesta che state portando avanti sì sì sì perché, perché questa davvero qua questo centro di connessi è una schifessa uh, una schifessa che no, no, no, no, non posso spiegarvi eh, se viene uno a vedere qua eh, dice questo uh, non sono non sono un essere umano una bestia un animale che anche l'animale non può vivere ma ora Capito. la situazione com'è calma? O la polizia sta facendo problemi? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sta no, no, sta ascoltando no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nessuno, adesso noi l'hanno portato via la polizia hanno portato via questa persona? Sì, l'hanno portato via per uh, parlare con noi ma sempre sta dentro al centro oppure ha visto sì, che l'hanno portato è fuori? c'è una migrazione perché noi siamo chiusi dentro c dentro dopo dove, dove c'è Vostro ufficio là, loro, noi E parlano con lui, ok. Capito? E voi state decidendo di rimanere sui tetti? State ancora sui tetti? No, noi, noi siamo uccisi, siamo giù dentro, noi siamo uccisi. Abbiamo noi abbiamo salito sopra per aiutare lui per non impiccare, capito com'è la situazione? Certo. Certo, perché... Abbiamo, abbiamo salito sopra per, per aiutare lui, per non peccare, e l'abbiamo fatto scendere, capito? L abbiamo parlato con lui. Quindi voi l'avete soccorso e non c'era nessun medico, nessuno dei gestori del CIE che si è preoccupato di aiutare questa persona, di, di salvarla da un suicidio possibile? Sì, sì, bravo. Sì. Ascolta, noi ah. più tardi ti chiamiamo. Così almeno possiamo sapere notizie nuove di, di quello che succede su, nel CIE o di questa persona che fine farà. Così almeno possiamo continuare a raccontare la protesta di questa persona e anche attraverso le vostre voci quello che significa eh, stare costretti in quelle gabbie. Ci sentiamo più tardi? Sì, sì, però voi, voi se, sempre canto soltanto una parola, nessuno può entrare nel giornalismo qua a queste situazioni, solo, soltanto con la parola sentiamo? Proprio per quello le parole sono importanti, proprio per quello noi vogliamo fare in modo che le vostre parole le possano sentire tutti fuori dall'addentro, quindi in qualsiasi momento ci volete chiamare, avete qualcosa da raccontarci... Eh, vi diamo il nostro numero e mh, il nostro microfono è sempre aperto per voi per eh, far sapere al di fuori quello che succede dentro al CIE perché non, non vogliamo che, che tutto quello che avviene là dentro rimanga nel silenzio quindi se, se vuoi aggiungere qualsiasi cosa se vuoi comunicare qualcosa noi siamo qui per questo ci, ci l'avete eh, questo numero ci l'avete il numero per chiamarti un'altra volta dopo? sì ti chiamiamo dopo le 6 no vuole darti un altro numero sì, sì, dopo, dopo, sì. Dopo, dopo. un attimo appena finiamo il collegamento in diretta ti richiamiamo e ci dai il numero in modo che lo sentiamo solo noi e non tutti quelli che ci ascoltano insomma è una questione anche di sicurezza Okay. Ci sentiamo più tardi Ti Grazie. chiamiamo fra pochissimo eh, Così almeno continuiamo a rimanere in contatto